Haleluya. Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Karibu rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamtukuza Mungu mkuu na Baba yetu wa mbinguni kwa upendo wake na rehema zake kwetu. Ninamshukuru kwa kibali alichotujalia cha kusimama mbele zake na kuzungumza naye kwa njia ya maombi. Nina msifu kwa jinsi anavyoendelea kujifunua kwetu kwa njia ya neno lake kwa Yesu Kristo. Sifa na utukufu na heshima na shukurani. ni zako Mungu wetu kwa jina la Yesu Kristo. Rafiki mpendwa leo tunaenda kuhitimisha tafakari hii yenye kichwa kinachosema ishi maisha yako bila kujilinganisha na mtu mwingine. Ishi maisha yako bila kujilinganisha na mtu mwingine. Tulipoanza tafakari hii, tuliambiwa lengo lake ni kutusaidia tuweze kuwa huru mbali na maisha kujilinganisha, ya kujilinganisha yanayototea katika uteka wa kuto kujikubali, kuto kujikubali, kujithamini, kuto kujiamini na kuto kuridhika na vile Bwana alivyotukirimia. Tuliambiwa lengo la tafakari hii ni kutusaidia tuweze kuwa huru. Mbali na maisha kujilinganisha, ya kujilinganisha yanayottea katika uteka wa kuto kujikubali, kuto kujithamini, kuto kujiamini na kuto kuridhika na vile Bwana alivyo tukirimia. Na tumeambiwa katika kulifanikisha lengo hili ni muhimu kila mmoja wetu kutambua upekee wake na kuamini upo mpango wa Mungu kwa ajili yake. Ni muhimu kila mmoja wetu kutambua upekee wake na kuamini uko upo mpango wa Mungu kwa ajili yake. Mungu ametupa vipawa na karama tofauti tofauti ili kumpa kila mmoja wetu thamani yake. Mungu ametupa vipawa na karama tofauti tofauti ili kumpa kila mmoja wetu thamani yake. Kwa hiyo ni muhimu kujikubali na kuishi kama wewe na sio kama mtu mwingine. Ni muhimu kujikubali na kuishi kama wewe na sio kama mtu mwingine. Tulisisitizwa katika kujikubali kwetu Tujikubali jinsi umbwa. katika kujikubali kwetu tujikubali jinsi tulivyoumbwa na hata kama tuna ulemavu katika muonekano wetu hata kama tuna ulemavu katika muonekano wetu tuliambiwa tuamini lipo kusudi la Mungu la kuzidhihirisha kazi zake kupitia udhaifu huo hata kama tuna ulemavu katika muonekano wetu Tuliambiwa tuamini lipo kusudi la Mungu la kuzidhihirisha kazi zake kupitia udhaifu huo. Tulikumbushwa neno la Mungu alilosema kwa habari ya udhaifu wa Paulo kwamba neema yangu ya kutosha maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Tulikumbushwa neno la Mungu alilosema kwa habari ya udhaifu wa Paulo kwamba neema yangu ya kutosha maana uweza wangu hutumilika katika udhaifu tulionywa tusiruhusu kwa mateka wa muonekano wetu tusiruhusu kwa mateka wa muonekano wetu pamoja na kujikubali na kujithamini tune, tumeambiwa tusiwatu watu wa kujilaumu kujihukumu na kujitamkia mabaya tusiwatu watu wa kujilaumu kujihukumu na kujitamkia mabaya tumesisitizwa kwa watu wa kujisamehe na kujipenda kama Mungu anavyotusamehe na kutupenda tuli siitizwa kwa watu wa kujisamehe na kujipenda kama Mungu analiotusamehe na kutupenda tuliambiwa kama hatujui kujipenda wenyewe hatuwezi kuwapenda watu wengine kama hatujui kujipenda wenyewe hatuwezi kuwapenda watu wengine ndio maana amri ya Mungu ya upendo inatuambia mpende jirani yako kama nafsi yako mpende jirani yako kama nafsi yako na hapa tulibewewa mtiririko wa upendo unaofanya kazi tulipewa mtiririko wa upendo unaofanya kazi tuliambiwa tuanze kumpenda Mungu ndipo tutakapoweza kujipenda na kuwapenda wengine tuanze kumpenda Mungu ndipo tutakapoweza kujipenda na kuwapenda wengine rafiki mpendwa ndani ya Kristo Yesu wewe ni mtu uliye barikiwa ndani ya Kristo Yesu wewe ni mtu uliye barikiwa unapaswa kuamini hivyo na kukiri hivyo na kuishi hivyo Unapaswa kuamini wewe ni mtu uliyebarikiwa na kukiri wewe ni mtu uliyebarikiwa na kuishi kama mtu uliyebarikiwa. Tuliambiwa tujifunze kuziona baraka za Mungu katika maisha yetu bila kuzilinganisha na baraka za watu wengine. Jifunze kuziona baraka za Mungu katika maisha yako bila kuzilinganisha na baraka za watu wengine. Tukijiangalia kwa macho hayo tutaishi maisha ya kuridhika huku tukimshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea. Tukijiangalia kwa macho hayo tutaishi maisha ya kuridhika huku tukimshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea tuliambiwa kuridhika sio kubweteka kuridhika sio kubweteka kuridhika ni kufurahia hatua tuliofika huku tukiamini kukua hatua kwa hatua kuelekea katika mafanikio Bwana aliyotukusudia kuridhika sio kuweteka kuridhika ni kufurahia hatua tuliofika huku tukiamini kukua hatua kwa hatua kuelekea katika mafanikio bwana aliyotukusudia. Tunahitimisha tafakari hii kwa neno kutoka katika waraka kwa Yakobo sura ya 4 mstari wa 17. Waraka kwa Yakobo sura ya 4 mstari wa 17 imeandikwa. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi kwake huyo ni dhambi. Yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi kwake huyo ni dhambi. Aliko hilo katika Biblia kwa tafsiri neno linasomeka hivi. Basi mtu yeyote anayejua jema limpasalo sala kutenda lakini asilitende mtu huyo anatenda dhambi. Mtu yeyote anayejua jema limpa kutenda lakini asilitende mtu huyo anatenda dhambi. Rafiki mpendwa, ishi maisha yako bila kujilinganisha na mtu mwingine kwa kuisimamia imani yako. Ishi maisha yako bila kujilinganisha na mtu mwingine kwa kuisimamia imani yako. Tenda mema, unaamini ni mema. Nakataa uovu, unaamini ni uovu. Tenda mema, unayoamini ni mema. Nakataa uovu, unaoamini ni uovu. Usiigize imani ya mtu mwingine. Usifanye maovu kwa sababu watu wengine wanafanya maovu. Usishiriki ibada za sanamu kwa sababu watu wengine wanafanya hivyo. Simama kwa miguu yako kuishi imani yako. Usiigize imani ya mtu mwingine. Usifanye maovu kwa sababu watu wengine wanafanya maovu. Usishiriki ibada za sanamu kwa sababu watu wengine wanafanya hivyo. Simama kwa miguu yako kuishi imani yako. Kumbuka kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha Wagalatia sura ya sita na mstari wa tano. Kwa hiyo fuata neno la Mungu huku ukiilinda imani yako fuata neno la Mungu huku ukiilinda imani yako. Imeandikwa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya tatu. mstari wa kumi hadi wa 17. Ufunuo wa Yohana sura ya kumi hadi kumi na moja. imeandikwa, "Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami na nitakulinda. Utoke katika saha ya kuharibiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Naja upesi. Shika sana ulicho nacho." Asije mtu akaitwaa taji yako. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Tafadhali jiombea maombi haya kwa ajili ya nafsi yako. Baba wa mbinguni, katika jina lipitalo majina yote jina la Yesu Kristo. Ninakutukuza na kukusifu na kukua ubudu, wewe peke yako Mungu unayestahili kuabudiwa. Ninakushukuru kwa baraka zote ulizonikirimia ndani ya Yesu Kristo. Ninakutukuza kwa ajili ya vipawa na karama ulizonikirimia. Asante kwa uweza na nguvu. za rom mtakatifu zitendazo kazi ndani yangu. Jina lako litukuzwe milele bwana. Ninakuomba unirehemu na kunisame na kunitakasa kwa jina la Yesu Kristo. Ukayafute makosa yangu yote e eh bwana na kwa neema yako kaniwezeshe kusimama kwa miguu yangu kwa imani. Nipe ujasiri wa kukataa kila kilicho kinyume na kweli ya neno lako. Nipe na hekima ya roho hekima ya rohoni ya kuzishinda hila zote za adui shetani wala asipate nafasi kwangu. E Bwana nisaidie niweze kuishi maisha yangu kwa imani ulionipa kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa kuwa wewe Bwana uko upande wangu. Sitaogopa wala sita Nitakuamini na kukutegemea wewe tu Bwana unitei nguvu kwa roho wako kwa jina la Yesu Kristo. Tena nitautazamia wokovu wako wakati wote pasipokukata tamaa. Nina kushukuru kwa kwa umenibariki kwa baraka zote za rohoni ndani ya Yesu Kristo. Nami nitaishi kama mbarikiwa siku zote za maisha yangu. Jina lako litukuzwe, Mungu Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo, leo ni tarehe 25 mwezi wa nane, mwaka wa 2023. Pendwa katika Kristo Yesu fuata neno la Mungu huku ukilinda imani yako. Shika sana ulicho nacho asije mtu akaitwa taji yako. Mungu na akubariki uwe na weekend njema. Damu ya Yesu Kristo mema. ikaendelea kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Amen.